Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Bi ihsanin ila yamidin amma ba'id <coughs> muslimin dan muslimah jamaah Salat maghrib masjid pokong raya Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Pelajaran adab dari Kitab Adab Al Takhatab Atau Adab Bertutur Kata Karya Sayyid Mustafa Al-Adawi Hafizullah Ta'ala kita masih pada poin adab berupa muhato batunas ala khatir ukulihim, yaitu berdialog dan berbicara, berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Di antara dalilnya kemarin, kemarin telah kita baca, yaitu hadis eh, sabda Nabi saw kepada Muad bin Jabal tentang keutamaan. Syahadat la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Ya Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Ketika Mu'ad meminta izin wahai Rasulullah tidakkah aku kabarkan Kandungan hadis ini kepada banyak orang Sehingga mereka bergembira Maka Nabi melarangnya Dan Nabi sampaikan dampaknya Dampaknya dan alasan kenapa Nabi melarangnya Idan jika demikian Ya takilu mereka akan ya, mengandalkan sahadat dan tidak ya, tidak suka beramal. <tuh> Meskipun pada akhirnya Mu'at mengkabarkan hadis tersebut, Engda mau tih ketika beliau tidak meninggal dunia tak asuman karena khawatir, takut terjumus dalam dosa. Asuman maknanya Ay khasyata ay yaqa'a Fi izmi kitmanil ilmi Itulah beliau khawatir Terjumus dalam dosa menyembunyikan ilmu Maka ya, beliau pun Mengkabarkannya di akhir Hidupnya dan di akhir hayatnya Maka lihatlah ya, Sabda Nabi SAW Yang melarang Untuk mengkabarkan Hadis ini Ya ke forum publik, Nabi sampaikan alasannya itu dan Jika demikian, mereka akan mengandalkan sahadat dan tidak semangat untuk beramal. Wafiratul khal dalam riad yang lain, yang itu adalah riad bukhari dan muslim. Mauat meminta izin ala ubashru al nasa wa inabi. Tidakkah hal tersebut saya kabarkan kepada banyak orang? Kal maknanya mengatakanlah jangan ini akuh fu ayat takilu. Aku khawatir mereka akan ya, mengandalkan shahadat dan meninggalkan amal. Contoh yang semisal ada dalam seorang Muslim dari sahabat Abu Raiyah al-Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan Abu Hurairah untuk memberikan kabar gembira, kabar gembira tentang keutamaan tauhid kepada banyak orang atau keutamaan syahadat kepada banyak orang. Lalu Abu Hurairah ini berbicara dengan Umar. lantas Umar pun mendorong Abu Hurairah dan mengatakan "Irji Abu Hurairah." Ya. "Kembalilah wahai Abu Hurairah." Wa ala ifrihi Kemudian Umar pun masuk di belakangnya Abu Rairah. Kemudian Umar berkata kepada Abu Rairah. Yang ketika itu Nabi Umar kemudian berkata kepada Rasulullah. Yang Rasulullah ketika itu berada dalam kebun. Ya Rasulullah la taf'al. wahai Rasulullah jangan lakukan. Ya, jangan lakukan hal ini. Yaitu memberikan kabar gembira. Menyampaikan di forum publik. Keutamaan syahadat Yang nanti bisa Dipahami dengan tidak benar Oleh banyak orang Kata Umar aku khawatir Orang akan mengandalkan Yaitu mengandalkan syahadat Fakhallihim Maka biarkan mereka Yaitu manusia Ya'amaluna beramal Akhirnya Nabi SAW Kemudian mengatakan Fakhallihim Biarkan mereka untuk beramal. Nee, ya, maka lihatlah bahasanya perkataan yang manfaat. Nee, ya, maka lihatlah perkataan yang bermanfaat yang ingin kita sampaikan. Jika perkataan tersebut bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang, maka silakan sampaikan di forum forum publik. Nee, ya, silakan sampaikan di forum forum yang terbuka. Silakan sampaikan di medsos yang bisa diakses oleh banyak orang yang disetting dengan setting publik silakan. Jika memang manfaatnya bisa diambil oleh banyak orang amal kalamul ladzi yufhamu ala ghairi watihi ada pun perkataan yang dikhawatirkan bisa dipahami oleh sebagian orang tidak dengan bentuknya yang benar. Maksudnya yang benar, maka hati-hati jauhi lebih-lebih yeah. jika manusia akan terjemur dalam bahaya Karena sebab perkataan-perkataan tersebut yeah. Maka di antara ada berbicara Yang Nabi ajarkan Berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita sampaikan Bedakan antara forum publik yeah. Dengan forum yang khusus Bedakan antara berbicara di hadapan orang-orang terpelajar, yang seluruhnya terpelajar dan ya, berbicara di depan orang yang heterogen. Bedakan manakala audien kita homogen dan heterogen. Maka bedakan antara pembicaraan di forum publik, forum publik dan forum khusus. Bedakan antara ya, pembicaraan yang direkam dan yang tidak direkam. Bidakan antara pembicaraan yang nanti di-upload uh, di, di Youtube dan yang tidak diupload di Youtube Maka itu ya, perbedaan Maka harus dibedakan Karena masing-masing ada ya, perkataan yang tepat dalam sikonnya Masing-masing Jika ini forumnya forum publik Disebarluaskan kepada banyak orang Ya, maka sampaikan kalimat-kalimat yang memang bisa diambil manfaatnya oleh semua orang Dan lebih semangat Ketika kita bicara di forum publik Maka kita harus lebih semangat dengan ikhtirozat ya, Semangat untuk mendatangkan kalimat-kalimat antisipasi Supaya orang tidak salah paham Lain hanya dengan bicara dengan murid-murid sendiri yang sudah tahu kebiasaannya Sudah tahu makna guyonannya Ya... Tahu makna perkataannya Maka global mereka sudah mengerti Maknanya adalah makna tertentu Yang dimaksudkan ya. Maka Ini adalah di antara ada penting uh, Dalam berbicara Dan bertutur kata Yang ini adalah bagian dari ala qadri ukulihim. Berkomunikasi dengan manusia Sesuai dengan kadar Kemampuan mereka dalam Menangkap dan memahami dan termasuk dalam hal ini adalah adab selanjutnya layu jahar bikuli kalamin maanas. Tidaklah semua perkataan harus diumumkan bersama banyak orang. Ya, disampaikan secara terang terangan, secara keras terang terangan di hadapan banyak orang. Maka ada perkataan-perkataan uh, yang itu cukup ber berdua saja. Ya, cukup berempat saja dan seterusnya Maka dalam hadis yang saya dari Al-Qamah Al-Qamah mengatakan Aku bersama Abdullah Yaitu Abdullah bin Mas'ud Ini karena Al-Qamah ini Muridnya ibnu Mas'ud Ketika dia mengatakan Abdullah Maka Abdullah Abdullahnya adalah Abdullah Ibn Mas'ud Radallah anhu Falakya Uthman bin Mina Uthman berjumpa dengan ibnu Mas'ud di Mina Kemudian Uthman mengatakan Wahai Abu Abdirrahman saya memiliki keperluan kepada Dengan anda Akhirnya keduanya bersepi-sepi Akhirnya keduanya mojok Akhirnya keduanya Berbicara empat mata ya, Tanpa didengar ya, Dan diakses oleh Pihak-pihak yang lain Oleh karena itu Maka diantara ada dalam betul, -betul kata Jika anda ingin menginginkan Dari seseorang Satu permasalahan khusus atau arahan khusus ya Maka janganlah anda sampaikan ya, pertanyaan anda atau nasihat anda di hadapan banyak orang akan tetapi asal as ilaihi maka dalah anda sembunyikan bersamanya apa yang anda inginkan ya, maka tidak semuanya ya, maka dalam bahasa medsos ya ada yang perlu khusus inboxnya ada yang ya, perlu dibuat nasihat yang dijadikan status ada nasihat yang cukup. Disampaikan lewat inbox ya. Ya, Ada yang perlu disampaikan berdua Dan ada yang bisa disampaikan di hadapan banyak orang Agar yang lain bisa mengambil manfaat darinya Oleh karena itu Nabi pun Merahasiakan kepada sebagian istrinya hadisan satu perkataan Tanpa disampaikan kepada yang lain Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan dengan Fatimah putrinya satu perkataan yang tidak beliau sampaikan kepada yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak semua perkataan itu disampaikan kepada banyak orang. Tidak semua perkataan itu ya, kemudian kita buat bisa diakses oleh publik. Kemudian eh, di antara adab selanjutnya adalah Memperhatikan kehormatan waktu, tempat, dan kedudukan manusia Oleh kerana itu maka dalam berbicara maka anda perhatikan ya, Kemuliaan waktu, kemuliaan tempat Demikian juga kedudukan manusia Ini adalah khitab ketika kita berbicara dengannya Sebagaimana firman Allah SWT Alhamdulillah Maka siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk berhaji, karena dia telah berihram untuk haji, maka jangan berkata-kata yang kotor, jangan pula perkataan dengan, jangan pula melakukan perbuatan kefasikan yaitu kemaksiatan, jangan pula melakukan debat saat haji. Ya. Maka tentu perkata-kata yang kotor, yang jelek, kata-kata yang rempet kepada hal-hal yang porno. Hal yang berkaitan dengan wanita hubungan biologis dan semisal itu satu hal yang terlarang baik dalam kondisi haji ataupun di luar haji. Namun karena kehormatan kondisi eharom untuk berhaji maka terdapat larangan secara khusus Ini untuk menunjukkan mawad hormatil waktu memperhatikan kemuliaan waktu. Demikian juga sabda Nabi SAW Jika Di hari salah satu kalian berpuasa Maka jangan berucap yang kotor Jangan juga teriak-teriak Jika ada salah satu yang mencacinya Atau mengejaknya untuk Kelahi Maka katakanlah bahasanya saya sedang Berpuasa Artinya tidak ada yang menghalangi saya Untuk Meladeni Tantangan Anda Kecuali karena saya menghormati Waktu Dan hari ini, ya ini adalah hari Puasa saya Tapi jika bukan karena menghormati hal tersebut Maka saya bisa membalas ya, Membalas yang imbang Atau bahkan lebih menyakitkan ya, Bahkan lebih keras Dan falyakul disini Ucapkanlah disini mencakup dua hal Ucapkan di dalam hati untuk mengingatkan Hati dan jiwa Kemudian yang kedua Ucapkan secara lisan kepada orang tersebut e, Yang me, bermakna bahasanya e, Saya tidak melayani bukan karena tidak mampu melayani Namun karena alasan yang lain Yaitu saya menghormati hari puasa saya Maka di sini tentu ucapan yang kotor Demikian juga teriak-teriak Tanpa ada gunanya Satu hal yang terlarang Baik dalam kondisi puasa ataupun tidak puasa ketika kondisi puasa maka lebih terlarang lagi karena kehormatan waktu dan Umar berkata kepada orang yang teriak-teriak di dalam masjid Rasulullah SAW Umar menegur keduanya dengan mengatakan anda berdua bersuara keras di dalam masjid seandainya kalian berdua adalah Penduduk kampung ini yaitu kota Madinah Ini saya aku akan pukul kalian dengan pukulan yang menyakitkan Namun ketika ditanya ternyata Dua orang ini adalah orang yang berasal dari orang taif ya, Dia bukan penduduk Madinah Maka boleh, boleh jadi belum tahu adab ya, Adab masjid ya, Itu tidak boleh teriak-teriak di masjid Maka kita jumpai di sini Pastinya di antara adab Di masjid Nabi Secara khusus Adalah terlarang teriak-teriak Bersuara keras Di masjid Nabi ya, Dan ya, Hal ini bisa kita lebarkan kepada masjid-masjid yang lain Dan demikian juga Masjid-masjid yang lain Pada dasarnya Terlarang ya, Suara yang keras dan teriak-teriak Di dalam masjid Terlarang ya, Berteriak-teriak Bersuara keras dan lantang di dalam Masjid ya, Dan dikecualikan dalam hal ini adalah ya, Manakala Suara keras tersebut adalah Ilmu Artinya pengajian ya, Karena pengajian semacam ini tentu perlu Suara yang keras sampai Belakang atau ya, Sampai hadirin yang Ada boleh jadi sampai Luar masjid jika Jamahnya membludak, maka ini terkecuali kan. Namun pada namun e, kondisi yang lain pada dasarnya tidak diperbolehkan teriak-teriak di masjid, teriak-teriak boleh jadi karena latihan bila diri di masjid atau kemudian karena nyanyi-nyanyi e, di masjid itu kembali kepada hukum asalnya, hukum asal menghormati masjid adalah dalam bentuk terlarang bersuara keras di masjid. kekecualian yang dikecualikan oleh dalil dan yang dikecualikan oleh dalil adalah pengajian, khutbah, suara imam. nanti kalau suara imam nyoliri, dah sampai ke belakang, uh, tentu mengganggu jalannya salat jamaah. Namun itu pengecualian. Ya, hukum asalnya dah boleh terlarang suara keras dan teriak-teriak. Di masjid, Oleh karena itu termasuk yang terlarang Suara anak kecil teriak-teriak Di masjid ya, kan Ini tidak termasuk dalam pengecualian. Bahkan suara Teriak-teriak di masjid Itu kata menurut Umar adalah Perbuatan yang orangnya Layak dan berak untuk mendapatkan hukuman Ta'zir Dipukuli yang sakit Gara-gara teriak-teriak Di masjid Ya, maka di sini, ya, ini contoh Moratu Hormatil Amakin ya, dalam berbicara dalam bertutur kata wajib mempertimbangkan kemuliaan tempat. Pada eh, antara berbicara di dalam masjid dengan kawannya, dengan berbicara di pinggir pantai, di puncak gunung. Kalau mau teriak-teriak di puncak gunung, ya, niya monggonya di masjid tidak boleh teriak-teriak. <tuh> Demikian juga firman Allah Subhanahu Wataala fi sa'nil haram tentang tanah haram iaitu tanah haram Mekah. Ya, di mana kota Mekah tanah haram Mekah itu memiliki hukum yang berbeda Niat berbuat jelek di sana sudah makziat. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Hadid ayat yang ke-25 wa majyurid fihi il hadin. Il hadin ayat makziatin. Siapa yang berkeinginan berniat fihi di tanah haram Mekah berniat untuk melakukan kemaksiatan nuziqhu min adzabin alim maka kami akan timpakan kepadanya siksaan yang menyakitkan ya, artinya niat berbuat jelek ya, di Mekah itu nilainya sudah dosa dan maksiat lain hanya dengan tempat-tempat yang lain maka keinginan untuk berbuat maksiat dan berbuat kejelekan itu belum teranggap sebagai kejelekan kecuali setelah diucapkan atau dilakukan Demikian juga Allah taala berfirman, "Ni liniisa kepada para perempuan ketika mereka berbicara dengan laki-laki. Allah katakan, "Falatakhduna bil qaul. Janganlah kalian melebut-lembutkan suara, maka nanti akan ya tamaa, maka akan punya keinginan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit yaitu penyakit syahwat." Demikian juga Allah berfirman kepada laki-laki Ketika berkata-kata kepada para perempuan, walakilatua wala wa itu huna siron. Yeah. Janganlah kalian membuat janji dengan mereka perempuan yang sedang menjalani masa idda, janji untuk dinikahi, janji untuk menikahi setelah selesainya masa idda. Ila antaku lukaulah makrufa. Yang boleh kalian katakan kepada para perempuan yeah, adalah perkataan yang makrufa, perkataan yang baik. Ya dan bukanlah termasuk perkataan yang baik dalam hal ini adalah janji untuk menikahi setelah selesainya masa iddah. Ya maka ya, ya maka di sini kemudian ya, terdapat adat bertutur kata dengan lawan jenis. Demikian juga firman Allah taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-204 dan jika Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Maka ketika waktunya ada waktu baca Al-Qur'an, Al-Qur'an dibacakan, maka ada adabnya, hormatilah waktu ini. Dan telah lewat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu yang paling muda dari dua laki-laki dari dua orang tatkala dzahaba yatakallam, tatkala dia ingin berbicara. Nabi katakan kebir-kebir Dahulukan yang lebih tua ya, Maka dua orang ini ya, Keluarganya menjadi korban pembunuhan Keduanya Mau lapor kepada Nabi Maka pada awalnya Yang muda ini Yang semangat menggebu-gebu ya, Mau lapor Karena dia emosi dan marah ya, Karena keluarganya Salah satu keluarganya terbunuh maka dia mau ngomong. Padahal di situ ada yang lebih sepuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada anak muda ini dengan Nabi katakan "Kabbir kabbir. Tolong yang ngomong yang sepuh saja." Yeah. Maka di antara ada berbicara dan bertutur kata yang Nabi ajarkan adalah ketika kita yeah, bersama orang yang lebih tua, yeah, yeah. maka pada dasarnya dahulukan orang yang lebih tua untuk Berbicara. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW Sebagaimana yang ada dalam hadis ini Yang hadisnya merupakan hadis yang diatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim Ya maka ini contoh muruat Hormat Aqdarinas ya, Memperhatikan kehormatan dalam bentuk uh, Derajat manusia ya, Maka Maka Ya, kita bersama siapa ya, Itu harus dipertimbangkan Siapa yang selayaknya ya, Jadi juru bicara Harus dipertimbangkan Kita bersama orang yang lebih sepuh Atau orang yang lebih berilmu ya, Maka tentu beliau yang lebih layak untuk Berbicara dibandingkan kita Maka dan di antara adab Islam yang Nabi ajarkan kemudian diantara adab dalam berbicara adalah khafdu sauti sauti engda muqoto bati ahliil fablee adalah bersuara yang lirih ketika berbicara dengan orang-orang yang selayaknya untuk dimuliakan boleh jadi karena ilmunya ataupun karena usianya ataupun karena jabatannya dan kedudukannya di masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu wahai orang orang yang beriman la tarfa'u aswatakum jangalah suara kalian lebih keras fauqa sautin nabi dibandingkan suaranya nabi maka Allah ajari para sahabat ketika berbicara kepada nabi harus suaranya volume suaranya lebih rendah daripada ya, volume suara nabi dan ini bentuk menghormati orang yang wajib dihormati berbicara kepada orang tua kepada orang yang lebih tua Ya kepada orang yang punya kedudukan dan kemuliaan ya, maka ya, bukalah kemudian uh, uh, bukalah adab Islam bersuara sama keras atau bahkan lebih keras daripada beliau-beliau ya, adab Islam adalah mengajarkan untuk bersuara lebih lirih daripada suara beliau-beliau yang kita hormati Ya Allah ibn Mas'ud Al-Taqafi Menggambarkan para sahabat rasulullah saw ketika mereka bersama sang nabi saw. Ya urwah mengatakan Wa wahidatakan taqallamu jika mereka berbicara maka mereka lirikan suaranya ing di dekat nabi dan tidak ada satupun orang yang berani melototi nabi saw. Al hadis. Ya maka di sini kita jumpai. Adab ketika bersama orang yang kita hormati boleh jadi dia adalah orang tua, guru, orang yang lebih tua dan orang yang berilmu dan jenjarn yang lain. Maka tidaklah bersikap sebagaimana sikap dan adab para sahabat ketika bersama Nabi. Disampaikan di sini mereka ya, tidak akan bersuakas di hadapan beliau. Demikian juga tidak ada sahabat yang Melototi nabi, tidak ada satupun sahabat yang berani melototi nabi. Ya, dalam bahasa Arabnya, tidaklah menajamkan pandangan kepada nabi, takwi manlau karena menghormati nabi. Maka menajamkan pandangan, terjemah bebasnya adalah melototi. Maka di antara bentuk tidak sopan dan tindakan kurang ajar, ya, melototi orang tua. Ya, melototi ibu Melototi bapak ya. Maka ini bentuk duha kepada orang tua Demikian juga bentuk ya, Tindakan tidak beretika Tidak beradab ya, Melototi gurunya ya, Melototi orang yang lebih tua ya, ya. Melototi orang yang Berilmu ustad Atau ulama atau yang lain Yang wajib untuk dihormati Makanya ada tindakan yang tidak beradab dan tidak beretika catatan kaki namun ya ahya kadang boleh bersuara keras jika memang ada kebutuhan telah telah kami sampaikan nama contoh-contoh kebutuhan tersebut ya kemudian kita lihat di sini ada kalimat ta'dhiman lahu para sahabat mentakzim memiliki ta'zim kepada Nabi maka ta'zim pemuliaan atau pengagungan ya, itu boleh diberikan kepada makhluk tentu dengan yaitu peng pengagungan yang layak untuk diberikan kepada makhluk ya. maka kalimat pengagungan itu hak Allah semata ini perlu uh, dirinci ya, pengagungan jika itu maksudnya dalam bahasa Arab adalah ta'zim boleh juga diberikan kepada makhluk semacam para sahabat ta'zim kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi adalah makhluk namun tentu pengagungan kepada makhluk itu sesuai dengan kedudukan dan posisinya sebagai makhluk tidak boleh mendapatkan ta'zim yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa karena itu di antara nasihat lukman kepada anaknya waqtud min sautik bersuaralah yang lirik. Lirikanlah suaramu Karena sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara kledek yang teriak-teriak. Yang teriak-teriak tanpa ya, ada kebutuhan dan manfaat. Maka anda dan seakan-akan semacam ini yaitu bersuara lirih dan tidak boleh keras di depan orang yang layak untuk dihormati satu hal yang ma'hudan satu hal yang telah dikenal ai ma'rufan telah dikenal di kalangan orang-orang Arab sampai-sampai di kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu Umayyah bin Khalaf dan dia kafir. Berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi radhiyallahu anhu tatkala Sa'ad bersuara keras di depan Abu Jahal maka Muawiyah bin Khalaf menegurnya dengan mengatakan la tarfa' sautak. Ya Sa'ad Ala abul Hakam Sayyidi Ahlil Wadi Wahai Sa'ad bin Mu'ad Janganlah engkau bersuara keras Di hadapan Abu'l Hakam Maksudnya Abu Jahal Yang dia adalah ya, Pemimpin Ahlul Wadi Penduduk Lembah Mekah Mekah telah menjadi Telah dikenal Sampai-sampai di kalangan orang-orang kafir ya, Bahasanya pentok menghormati Orang yang wajib dihormati Semacam pimpinan adalah tidak bersuara keras di hadapannya. Ya, riwayat lengkapnya ada di catatan kaki dihatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu dari Sa'ad ibn Mu'at, Sa'ad bin Mu'at mengatakan ya atau anahu qala kana di Umayyah ibn Khalaf. Sa'ad bin Mu'at ini sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Buktinya adalah Umayyah jika lewat di kota Madinah maka dia akan mampir di tempatnya Sa'ad bin Mu'at. Demikian juga Sa'ad jika mampir di Mekah maka akan singgah di rumahnya Umayyah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di kota Madinah, berangkatlah Sa'ad bin Mu'at berumrah lalu dia pun singgah di rumah Umayyah bin Khalab di Mekah. Faqala li Umayyah kemudian Sa'ad berkata kepada Umayyah ungdur li sa'ata khulwatin ya yeah. maka uh, lihatkan untukku satu waktu yang kosong boleh jadi aku akan tawaf mengelilingi Ka'bah fa jabihi bihi maka Umayyah kemudian keluar mengajak tamunya Saad bin Mu'ad qariban min hampir yeah, separuhnya siang Maka ketika itu maka Ka'bah itu lumayan sepi ketika hampir separohnya siang. Lantas Abu Jahal bertemu dengan keduanya. Dan Abu Jahal bertanya, "Wahai Abu Sofyan man hadza ma'aka? Siapakah orang ini bersamamu?" Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Ini adalah Sa'ad." Faqala lahu Abu Jahal kemudian Abu Jahal berkata kepada Sa'ad bin Mu'adh Tidakkah arahkah aku melihatmu Tawaf di Mekah dalam keadaan aman Padahal kalian telah melindungi Orang-orang yang murtad Bahkan kalian beranggapan Bahasanya kalian akan Membelanya dan membantunya Kata Bu Jahal Wallahi demi Allah seandainya bukan, seandainya bukan karena engkau bersama Abu Sofran Maroja'ta ila ahli ka Tidaklah engkau bisa pulang ke keluarga mu Dalam keadaan selamat Maka kemudian Sa'ad pun berkata kepada Abu Jahal Dan dia bersuara keras Di hadapan Abu Jahad Wallahi demi Allah Seandainya engkau melarangku me Hada melakukan hal ini Aku akan larang dirimu Sesuatu yang minhu. Sesuatu yang lebih berat bagimu dibandingkan Hal ini Yaitu akan larang Kalian dari penduduk Mekah untuk lewat di Madinah. Padahal mereka perlu Mengadakan perjalanan ke Syam Ya, dan itu lewat Madinah maka Umayyah bin Khalaf pun mengatakan kepada Sa'ad janganlah kau bersuara keras wahai di depan Abul Hakam yaitu Abu Jahan yang merupakan sayyid atau pimpinan penduduk Lembah yaitu Lembah Mekah faqala saat lalu Sa'ad mengatakan da'na angka ya Umayyah biarkan kami jauh darimu wahai Umayyah Maka demi Allah sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahum basanya mereka ya, qataluka akan memerangimu ya, maka ya, kemudian Umayyah kemudian bertanya di Mekah ya, saat mengatakan aku tidak tahu fa fazza umayyah tu maka Umayyah kemudian ketakutan karena hal tersebut ketakutan yang luar biasa Makatatkala Umayyah ila ilarahlihi kal. Makatatkala Umayyah kemudian kembali kepada istrinya dia mengatakan kepada istrinya wahai umu sefuan tidak kankal melihat apa yang dikatakan oleh saat kepadaku istrinya bertanya apa yang dikatakan oleh saat kepadamu kal Umayyah mengatakan zama Za dia beranggapan yaitu dia berkata zama Za di sini maknanya kola. Salah satu makna za'amah adalah qawla Za'amah Dia berkata Anam muhammadan Bahasanya muhammad telah mengkabarkan kepada mereka Anahum yeah, Bahasanya mereka Qadili akan memerangiku Maka aku bertanya kepadanya di Mekah Dia menjawab Aku tidak tahu Maka umayah mengatakan Wallahi Wallahila aku jumin Mekah Ya, maka demi Allah aku tidak akan keluar dari Mekah ya. ya. Zahmat dia beranggapan Bahasanya Muhammad Itu akan eh, Akbar mengkabarkan pada para sahabatnya Bahasanya mereka para sahabat Akan memerangiku ya. Maka kemudian tadi Umayyah mengatakan Demi Allah aku tidak akan keluar dari Mekah Maka pada saat perang Badar Abu Jahal Istanfarah meminta berangkat manusia yaitu penduduk Mekah untuk berangkat perang Abu Jahal mengatakan selamatkan rombongan dagang kalian Fakhriah Umayyah maka Umayyah tidak mau berangkat airnya didatanglah Abu Jahal Abu Jahal mengatakan Abu Sofyan inakamatama yaroka anasu kota Khalafta wa antase itu ahlu l-wadi wah Abu Sofyan Ina kesini engkau mata kapan kau mayor kahanas orang-orang tidak melihatmu berangkat tak khalaf ta berarti engkau tidak ikut berangkat padahal engkau adalah pemimpin penduduk lembah tak khalafu maka maka jika mereka mengetahui engkau tidak berangkat maka orang-orang tidak akan berangkat kata Abu Jahal Jahalway Umayyah kalau engkau tidak berangkat, dan orang-orang tahu Kalau engkau tidak berangkat, semua orang tidak akan berangkat Maka teruslah menerus Abu Jahal membujuk Umayyah Artinya sampai akhirnya Umayyah mengatakan ya, Sungguh engkau telah mengalahkanku ya, Kemudian, Wallahi demi Allah aku akan membeli Unta yang paling bagus Kemudian Umayyah berkata kepada istrinya Abu Sofyan, siap kalah pepegalanku. Lalu kemudian istrinya mengatakan, Abu Sofyan, apakah engkau sungguh telah lupa apa yang telah dikatakan oleh saudaramu, yaitu orang Yathrib kepadamu? Yeah. maka Umayyah kemudian mengatakan, Ma'uri tuan ajuzah, ma'hum ma ilah kariba. Aku tidak ingin berangkat bersama mereka kecuali yang dekat-dekat saja. Nee. Yeah. Falam makohja Umayyah makatah kalau Umayyah berangkat, ia akan dah layatukuman zilan ilahak walabairohu. Maka tidaklah dia berangkat, eh, maka tidaklah dia membiarkan ada satu manzilah, ada ilahak walabairohu, ada satu tempat kecuali belia, kecuali orang ini mengikatkan ontanya di tempat itu, jadi dia berpikir-pikir di sini sahaja lah, enggak usah. Perangkat, ya, ya di sini saja. Namun karena kemudian akhirnya, ayo perangkat-perangkat, akhirnya berangkat lagi sampai tempat berikutnya dia ikat kontanya, kemudian dia pikir-pikir, enggak -pikir, usah lanjut, enggak usah lanjut. Falami asal bidali, maka dia terus-menerus demikian sampai akhirnya Allah Subhanahu Wataala membunuhnya Bibiterin di perang badar ya, yang jadi mahalus syahid tadi tak Umayyah ibn Khalaf kepada Saad bin Mu'at, karena nah, bersuara keras di depan seorang yang harus dihormati, maka katalah sampai-sampai orang jeliyah pun mengenal adab ini, pun etika ini, yaitu jangan bersuara keras, bersuara yang lirik di depan orang-orang yang yang seharusnya mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Ya, demikian yang kita baca sembatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa qultu ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik